bez dopuštanja njegova. On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije a od onoga što on zna, drugi znaju samonoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti, Pravi put se jasno razlikoje od zagude. Onaj ko ne vjeruje u šeitana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti, a Allah sve čuje i zna. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i onih izvodi iz tmina na svjetlo. A onima koji ne vjeruju, zaštitnici su šeitani i onih odvode sa svjetla u tmine.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 A kada Ibrahim reče, gospodano moj, pokaže mi kako umrlo oživlješ, on reče, zar ne vjeruješ? Vjerujem, odgovori on, ali bih da mi se srce smiri. Uzmi četiri ptice, reče on, i sjeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke, zatim ih pozovi, brzo četi doći.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 Čeka nagrada u gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Lijepa o i opraštanje vrijedniji su od milostinje koju prati kinjenje. Allah nije ni okome ovisan i blag je. O vjernici, nek varite svoju milostinju prigovaranjim i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali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 I da hvalje Doster. Šejtan vas plaši na imaštinu i navraća vas da budete škrti. Allah vam obećava oprosti nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar iz nasve. On daruje znanje onome kome hoće, a ona ikome je znanje darovano, darovana je blagom neizmjernim. A svatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni.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 Allah izvodi na pravi put onoga koga On hoće. Imeta koji udjelite drugima u vašu je korist. Ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav. A ono što od imetka udjelite drugima nadoknadit će vam se potpuno. Neće vam biti učinjeno krivo. I to siromasima koji zauzeti na Allah ovom putu nemaju vremena da zarađuju, pa onaj koji u to nije upućen misli da su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 Biće stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli ni jednog nevjernika, griješnika. One koji vjeruju i čine dobra dijela i molitvu obavljaju i zeka daju, čeka nagrada kod gospodara njihova i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. O vjernici!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 I da ne sumnjate bolje. Ali, ako je riječ o robi koju iz ruke u ruku obrčete, onda nećete zgriješiti ako to ne zapišete. Navedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovor zaključujete i neka ne bude oštećen ni pisar, ni svjedok. A ako to učinite, onda ste zgriješili i bojite se Allaha. Allah vas uči i Allah sve zna.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 u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Elif, lam, mi. Allah je, nema Boga osim Njega, živi i vječni. On tebi objavlije knigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a tevrati inžil objavio još prije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 On tebi objavlje knjigu, unioj su aeti jasni. Oni su glavni na knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena, željni smutnje i svog tumačenja, slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobru nauku upućeni, govore: Mi vjerujemo u ni.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 One koji ne vjeruju, od Allahove kazne neće nimalo obraniti ni mejeci njihovi, ni djeca njihova i oni će biti gorivo za vatru. Biće im kao faraonovim ljudima i onima prije njih. Oni su dokaze naše smatrali lažnim, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih uništio. Allah kažnjava vrlo oštro. Reci onima koji neće da vjeruju, bit ćete pobjeđeni i u džehennemu okupljeni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 Sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu, a najljepše mjesto povratka je u Allaha. Reci, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? One koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, imat će u gospodara svoga dženecke bašće kroz koje će rijeke teći. U će je vječno boraviti i čiste žene, i Allahovu naklonost. Allah dobro poznaje robove svoje. Oni koji budu govorili, gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju. Oni koji budu strpljivi, istino ljubivi, i Allaho poslušni, i oni koji budu milostinju djeljivali i koji se budu u posljednjim časovima noći zaoprost molili,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 Allah dobro vidi robove svoje. Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike ni krive ni dužne ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno na vijesti bolnu upatnju. To su oni čija djela ne vrijede na ovom, ni na onom svijetu i niko im neće priteći u pomoć. Zar ne vidiš kako neki od njih kojima je da dio knjige odbijaju kad budu upozvani? da im sudi Allahova knjiga a oni onako glave okreću zato što govore vatra nas neće pržiti već samo nekoliko dana a laži koji izmišljaju u vjerovanju njihovom obmanjenju ih a šta će biti onoga dana u koji nema nikakve sumnje kada ih sakupimo i kada svako dobije ono što je zaslužio kada im neće biti učinjeno nažal, reci o Allaho koji svu vlast imaš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 Onoga dana kad svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje uradio i hrđavo djelo koje učinio, poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika, a Allah vas na sebe podsjeća i Allah je milosti prema svojim rabovima. Reci, ako Allah volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti grijehe vam uprostiti, Allah prašta i samilostan je. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku, a ako oni glave okrenu pa Allah zaista ne voli nevjernike. Allah je odobrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Sve porod, jedan u drugog. Allah sve čuje i sve zna. Kada Imranova žena reče, gospodaru moj,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 I gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo i da se o njoj brine zekerija. Kad god bi oj zekerija u hram ušao, kod nje bi hrane našao. Odakle ti ovo, Omer jema? On bi upitao. A ona bi odgovorila od Allaha. Allah onoga koga on hoće obskarbulje bez računa. Tu zekerija zamuli gospodara svoga. Gospodaru moj, reče, podari mi od sebe čestita potomka, jer se ti u istinu molbi odazivaš. I dok se on u hramu stojeći molio, meleke ga zovnuše, Allah ti javlja radosnu vijest, rodit će ti se Jahja, koji će u Allahu u knjigu vjerovati i koji će prvak biti i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih. Gospodaru moj,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 I kada Meleki rekoše Omer jema, tebe Allah odabrao i čistom stvorio I boljom od svih žena na svijetu učinio Omer jema, budi poslušna svome gospodaru I licem na tle padaj I sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj To su nepoznate vijesti koje ti objavljimo Ti nisi bio među njima Kada su pera svoje od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merijemi brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. A kada Meleki rekoše o Merijema, Allah ti javlja radosnu vijest, od njega riječ. Ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merijemin. Biće vidjen i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih.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 i inđilu i poslati kao poslanika sinovima i srajlovima. Donosi vam dokaz od gospodara vašeg. Napravit ću vam nešto poput ptice i pouhnuću u nju i biće će voljom Allahovom prava ptica. I izcijelit ću slijepa od i gubava i oživljavaću mrtve voljom Allahovom i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate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 I nevjernici počeše smišati spletke, ali ih je Allah odklonio jer on to umije najbolje. I kada Allah reče: "O Isa, dušu ću ti uzeti i sebe te uzdignuti i spasiću te od nevjernika i učiniti ću da tvoji sledbenici budu iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Meni ćete se poslije svi povratiti i ja ću vam ono u čemu se niiste slagali presuditi."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 Da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, Bogo ima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite, budite svjedoci da smo mi muslimani. O osljedbenici knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete, pa zar te vrati inđil nisu objavljeni poslije njega, zašto ne svatite.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 Allahovu uputstvo. Reci, blagodat je samo u Allahovoj ruci. On je daruje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar iz zna sve. On svojom milošću naročito daruje onoga koga hoće. Allahovo blagodat je velika. Ima kak knjige koji će ti vratiti ako im povjeri tovar blaga. A ima i onih koji ti neće vratiti ako im poviriš samo jedan dinar, ako ga ne budeš stalno pratio. Tako je, jer oni govore, nama nije grije što učinimo ne u kima. i o Allahu svjesno govore laži. A tko ispuni zadanu riječ i boji se Allaha, neka znate da Allah voli Bogobojazne. Oni koji obavezu svoju prema Allahu,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 i sve blago ovoga svijeta, njih čeka bolna patnja i njima niko neće pomoći. Istinu je rekao uzvišeni Allah.